Безнадійні борги Очільнику Глокто Хоча нас, як мені здається, ще не відрекомендували один одному офіційно, протягом останніх кількох тижнів я часто чув ваше ім'я. Сподіваюся, що вас не ображу, та скидається на те, що ваша участь ускладнює все в будь-якому приміщенні, куди я вхожу та звідки ви нещодавно пішли чи куди ви невдовзі маєте завітати, а також у всіх переговорах, які я веду. Хоча наші працедавці в цій справі виступають непримиренними супротивниками, ми не маємо причини нам поводитись як цивілізовані люди. Можливо, нам з вами вдасться порозумітися так, щоб мати менше клопотів і водночас досягти більшого. Чекатиму на вас на бійні поряд із чотирма кутами завтра від шостої ранку. Перепрошую, що обрав таке гамірне місце, та мені здається, що нашу розмову краще зберігати в таємниці. Насмілюся припустити, що жодного з нас не відлякне трохи буруду під ногами. Харлен Морол, секретар Верховного судді Маровії. Там, м'яко кажучи, смерділо. «Здається, кілька сот живих свиней пахнуть не так солодко, як можна подумати». Підлога затіненого складу була слизькою від їхнього смердючого рідкого гною, а сперта повітря повнилась їхнім відчайдушним голосом. Вони кричали і кувікали, рохкали і штовхались у тісних загонах, може відчували, що ніж різника не так уже і далеко. Однак, як зауважив Моров, Глокту не лякав гамір, ножі, чи, якщо вже на то пішло, неприємний запах. Як-не-як, -як, я ж цілоденно пробираюся крізь бруд у переносному значенні слова. Нащо боятися справжнього бруду? З слизкою підлогою було складніше. Він шкутельгав, вступаючи зовсім помало, і відчував, як його ноги палають. Уявіть собі, прибути назустріч укритим свинячим гноєм. Тоді я аж ніяк не видавався б таким страхітливо безжальним, як треба, чи не так? Тоді він побачив мору. Той спирався на один із загонів. Не наче фермер, який милується своїм знаменитим стадом. Глокта пошкодильгав до нього, чвакаючи чубідьми, кривлячись і важко дихаючи. По його спині стікав цівками піт. «Що ж, Моров, мушу відзначити, ви чудово вмієте зробити так, щоб дівчина відчула себе особливою!» Секретар Марові і маленький кругловидий чоловічок в окулярах усміхнувся йому. «Очильнику Глокто, дозвольте передусім сказати вам, що надзвичайно шаную ваше досягнення в Гуркулі, ваші методи ведення переговорів, а також...» «Моров!» Я тут не заради обміну люб'язностями. Якщо вам не йдеться більше ні про що, можна було б, як на мене, обрати місце з кращим запахом. І краще товариство, не сумніваюся. Тоді до роботи. Часи в нас непрості. Тут я з вами згоден. Зміни, невизначеність, збентеженість селянства. Як на мене не збентеженість, а дещо трохи більше, хіба не так? Тоді і бунт. Залишається сподіватися, що довіра закритої ради до полковника Лютара буде виправдана, і він зупинить бунтівників за межами міста. Я не повірив би, що його труп може зупинити стрілу. Проте гадаю, що в закритої ради були й свої причини. У закритої раді вони завжди є, хоча, звісно, її члени не завжди згодні між собою. Та вони ніколи не бувають згодні між собою. В такому клятому органі це майже правило. Але потріпають від їхньої незгоди, моров багатозначно визирнув із за окулярів, ті, хто їм служить. Зокрема, мені здається, що ми надто часто наступали один одному на ноги, щоб почуватися комфортно. Хе", посміхнувся глокта, ворушачи затерплими пальцями в чоботі. Щиро сподіваюся, що ваші ноги не надто постраждали, геть не зміг би дивитися собі в очі, якби ви через мене закульгали. Може, у вас є на думці якесь рішення? Можна і так сказати. Мору всміхнувся, дивлячись, як свині вовтузяться, рогкоють і лізуть одна на одну. У моєму дитинстві на нашій фермі були кабани. Згляньтеся, що завгодно, крім історії за життя? Я мусив їх годувати. Вставати зранку, коли на дворі ще було темно, а видухнуто повітря клубочилося на холоді. О, яскраво виходить картина. Молодий пан Моров по коліна в багнюці споглядає, як об'їдаються його свині і мріє про втечу, про чудесне нове життя у блискучому місті. Моров всміхнувся глокті, тьміне світло виблискувало на скельцях його окулярів. Знаєте, ці істоти готові їсти що завгодно, навіть калік. А, вон, воно-оно що. Тут Глок та й помітив, що до них з віддаленого боку будівлі нишком наближається якийсь чоловік. З даруванню подертому плащі, який тримається тіний. Він міцно притиснув одну руку до тулуба, сховавши долоню в рукаві. неначе ховає там ніж. І ховає не надто добре. Краще просто підійти з усмішкою на обличчя, тримаючи лезо на видноті. На бійні є сотні причин носити із собою ніж». Зате намагатися його сховати можна лише з однієї причини. Він озирнувся через плече, скривившись, коли в нього клацнула шия. І з того боку підкрадався ще один чоловік, вельми схожий на першого. Глокти здійняв брови. Убивці! Страшенно неоригінально. Може, це і неоригінально, та вони, на мою думку, видадуться вам досить ефективними. То мене мають забити на бійні, так, Мору? «Зарізати врізника! Зан Данглок та Серцеїд переможець турніру, герой Гурської війни, висраний десятком різних свиней!» Він пирснув від сміху так, що довелося витирати з верхньої губи шмарклі. «Дуже радий, що вам до вподоби іронія цієї ситуації», – дещо засмутившись пробурмотів Мороу. «О, вона мені до вподоби! Згодувати свиням – це так очевидно, що, скажу чесно, не очікував такого!» Глокта протяжно зітхнув. «Але не очікувати чогось і не підготуватися до цього – це абсолютно різні речі!» Завдяки галусу кабанів тятива арбалета залишилася нечутною. Убивця спершу неначе послизнувся, впустив свій блискучий ніж, а тоді несподівано впав на бік. Відтак Глокта побачив, що з його боку стерчить стріла. Це, звісно, не надто великий сюрприз, та однаково це завжди нагадує чари. Найманці з протилежного боку складу вражено позиткував, але так і не побачив, як практик Вітарій безшумно подолала загороду порожнього загону за ним. У підьмі зблиснув метал, вона розітнула сухожилки в зарізяки під колінами, і той впав. Його крик швидко затих, коли Вітарій міцно затягла у нього на шиї свій ланцюг. Северард легко вискочив із кроку, ліворуч від і чвакнув, приземлившись у багнюку. Неспішно рушив уперед, за арбалетом на плечі, ногою відштовхнув упаленішею темряву і опустив погляд на підстреленого. «Я винен тобі п'ять марок!» – гукнув він Фростові. «Не влучу в серце, хай йому грець, Може, в печінку?» «В пефінку!» – буркнув Альбінос і вийшов із тіння у віддаленому кінці складу. Чоловіга насилу став на коліна і схопився за стрілу, що проштрихнула йому бік. Його перекошене лице наполовину вкрилося брудом. Фрост, ідучи повз нього, здійняв дрючок і схрускотом ударив найманця по квотилиці. Це вмить поклало край його криком, і він ляпнувся до лялець у багно. Вітарі тим часом повалила свою жертву на підлогу і стала колінами чоловікові на спину, тягнучи за ланцюг у нього на шиї. Він пручався дедалі воліше і врешті зупинився. «Ще трохи мертвої плоті на підлозі бійні!» Глокта знову поглянув на Мору. «Як швидко може змінитися ситуація, так, Арлен? Спершу всі хочуть тебе знати, а далі...» Глокта сумовито постукав брудним кінцем ціпка по своїй нікчемній нозі. «Тобі хана! Це жорстокий урок! Кому як не мені це знати?» Секретар Марові позадкував і швидко облизав губи, виставивши перед собою одну руку. «Зачекайте, но!» «Чому?» – локта випнув нижню губу. «Ви справді вважаєте, що ми після цього можемо полюбити один одного?» «Може, нам удасться дійти якоїсь...» «Мене не засмутило те, що ви спробували мене вбити. Але зробити це так жалюгідно. Ми ж професіонали, Моро». Те, що ви подумали, ніби це зможе спрацювати, просто ображає. Зачіпає заживе, буркнув Северат. Ранить, проспівала Віталі, ланцюгом ланцюгому темряві. І глибоко обурює, пробурчав фрост і погнав морову назад до загону. Треба було й далі лизати велику п'яну дупу Хоффа, а може, залишитися на фермі зі своїми свиньми. Може, це і тяжка робота в рано вранці, і все таке інше. «Але з неї можна прожити!» «Тільки зачекайте! Тільки зачекайте! Тільки...» Северард ухопив Моро за плече ззаду, проштрикнув йому з боку шию і спокійно, не наче рибу, вирізав йому горло. Кров залила глокті чоботи. і Він скривився і незграбно позадкував, коли його зневічено ногу охопив біль. «От лайно!» Процідив він крізь ясно, мало не спіткнувшись і не гепнувшись дупою в багно. Встояв Глокта лише завдяки тому, що війчай вчепився в огорожу поряд із собою. «Його не можна було просто задушити!» – Северед стенув плечима. «Результат такий самий, хіба ні?» Мороу повалився на коліна, окуляри на його обличчі перекосились, однією рукою він учепився в розітну ту шию, а тим часом йому під комерець сорочки з бульканням текла кров. На очах у Глокте Клерк перекинувся на спину і захвитцяв ногою по підлозі – його підбор залишив у смердючій багнюці кілька довгих борозен. Яке нещастя для свиней на фермі. Вони вже не побачать, як молодий пан Моров вертає з-за пагорба після чудесного життя в блискучому місті, а його дихання клубочиться серед холодного прихолодного ранку. Конвульсії секретаря поступово затихли, і він застиг на підлозі. Глокте трохи потримався за загородку, споглядаючи труп. І коли це я лишень став таким, мабуть, це сталося поступово. За однією дією швидко йде інше, долаючи шлях, яким нам тоді хоч не хоч доводиться йти. І ще разу на це знаходяться причини. Ми робимо те, що мусимо, робимо те, що нам кажуть, робимо те, що зробити найлегше. А що ще нам залишається, крім розв'язання жахливих проблем однієї за іншою? А так Настає день, коли ми підводимо погляди, розуміємо ми отакі. Глокта поглянув на кров, що виблискувала у нього на чоботі, наморчив носа, і витер її об штенину мору. Ну, гаразд, я б радо присвятив більше часу філософствуванню, та мені ще треба підкупати чиновників, шантажувати дворян, фальсифікувати вибори, вбивати секретарів і погрожувати закоханим. Я мушу жонглювати безліч у ножів. Коли один із дзенькотом падає на забрюхану підлогу, другий мусить полетіти вгору так, щоб його клинок гострий, як бритва, крутився в нас над головами. Легше не стає ніколи. Наші чарівні друзі повернулися. Северат підняв маску і почухав обличчя. Магі? Перший з поміж цих гадів, власною персоною, та його смілива ватага героїв. Він, його потайний учень і та жінка. А також навігатор. Попильнуйте за ними і подивіться, чи нема серед них того, кого можна відірвати від решти. Нам час дізнатися, що вони задумали. Ти досі володієш і тим пригарним будиночком біля води. Звісно. Добре. Можливо, ми нарешті зуміємо вирватися вперед, а коли його пресвященство почне вимагати відповідей, вони у нас знайдуться. І господар нарешті погладить мене по голівці». «А що нам робити з ними?» – спитала Вітарі, різко кивнувши єжиковатою головою на трупи. Глокта зітхнув. «Кабани, судячи з усього, ладні і з'їсти що завгодно!» Коли в місті вже сутеніло, Глокта потягнув зневічену ногу дедалі безлюднішими вулицями до Агріонта. Крамарі зачиняли свої двері, домовласники запалювали ліхтарі, і в напівтемряві провулки крізь щербинки довкола віконець лилося сяєво свічок. Поза сумнівом, це щасливі сім'ї сідають щасливо повечеряти. Люблячі батьки з прекрасними дружинами, милими дітьми, повним осмисленим життям. Щиро вітаю їх! Глокта втиснув останні зуби узболілі ясно, стараючись не збавити темпу. Його сорочка починала намокати від поту, а нога з кожним хистким кроком палала сильніше. Але я не спинюся через цей нікчемний шматок мертвечини. Біль поступово піднявся від гумілки до коліна, від коліна до стегна, а після стегна охопив його перекручений хребет і дістався черепа. Стільки зусиль заради вбивства якогось чиновника середнього рангу, який все одно працював щонайбільше за кілька споруд від будинку питань. Це хай йому греть марнування мого часу. Ось що це таке. Це, хай би йому греть, очільник Глокта? До нього шанобливо підступив якийсь чоловік. Його лице залишалося в тіні. Глокта примружився на нього. Я? Це було гарно зроблено, ніде правди, діти. Глокта й не здогадувався про другого чоловіка, доки в нього на голові не з'явився мішок, і йому не завели за спину одну руку. Грубо штовхнувши його вперед, він заточився, впустив ціпок і почув, як той загрюкав обруківку. Коли Глокта марно спробував вирвати руку, його спину пронизав пекучий спазм, і він був змушений безвільно обм'якнути, задихаючись від болю під мішком. За мить йому зав'язали зап'ястки, і він відчув, як під кожну пахву йому просовують сильну руку. Глокту швидко повели геть, обступивши його з обох боків, його ноги при цьому ледве торкалися бруківки. «Хай там як, я вже давненько не ходив так швидко!» Їхній хват не був грубим, але опиратись йому було неможливо. Професіонали! Ці гловорізи в усьому кращі за тих, на яких здобувся Моро. Той, хто наказав це зробити, не дурень. То хто наказав це зробити? Сам Сульт чи хтось із Сультових ворогів? Якийсь його суперник у боротьбі за престол? Верховний суддя Маровія, Лорд Брок? Узагалі хтось із відкритої ради? А може, то гурки? Вони ніколи не були моїми найближчими друзями. А може, банківський дім Валент і Балк нарешті вирішив стягнути заборгованість? Чи, може, я взагалі серйозно недооцінив молодого полковника Лютара? А може, то був лише очільник Гойл, якому вже неохота ділитися роботою з калікою? Якщо замислитися, список виходив чималий. Локта почув тупі кроків довкола себе. Бузькі провулки, і як далеко вони зайшли, він гадки не мав. Його дихання хрипке і гортанне відлунювало в мішку. Серце калатає, шкіру щіпає від холодного поту. Збудження. Навіть переляк. Чого вони від мене хочуть? Людей, на жаль, хапають на вулицях не для того, щоб присудити підвищення. Почастувати ласощами чи ніжно поцілувати. Я знаю, чому людей хапають на вулицях. Мало хто знає, це краще за мене. Вони спустились зі сходів. носики його чобіт при цьому безпорадні черкали об сходинки. Важко зачинилися важкі двері. Лунки-кроки у викладеному кахлями коридорі. Зачинилися ще одні двері. Глокта відчув, як його безцеремонно кинуло на стілець. А тепер, на добре чи на зле, ми й поза сумнівом дізнаємося. Раптом з його голови зірвали мішок, і Глокте закліпав. Йому різануло очі жорстоке світло. Біла кімната надто яскрава, щоб у ній було комфортно. На жаль, я знайомий із такими кімнатами. А втім, по цей бік столу вона здається набагато потворнішою. Навпроти хтось сидів. Точніше розмитий силует когось. Голок та заплющив одне око і придивився іншим. Його зір поступово пристосовувався. Що ж? пробурмотів він. Оце так сюрприз. Сподіваюся, приємний? Мабуть. Побачимо. Карлот Дан Ейр змінилась. І вочевидь те вигнання поділило їй не лише на шкоду. Волосся в неї відросло, може і не повністю, та його більш ніж вистачало для привабливої зачіски. Синці довкола горла поблякли, а на місці струпів, які вкривали її щоку, залишилися тільки ледь ледь помітні відмітини. Вона змінила мішковину зрадниці на дорожний одяг заможної пані і мала в ньому надзвичайно гарний вигляд. На пальцях і на шиї в неї виблискували самоцвіти. Вона здавалася такою ж багатою і доглянутою, як під час їхньої першої зустрічі. А ще вона всміхалася. «Це усмішка гравця, який має всі виграшні карти. І чому я ніяк не можу цього вивчити? Ніколи і нікому не роби добра, особливо жінці». На столі перед нею, там, де до них легко було дотягнутися, лежали маленькі ножиці. Із тих, якими багатійки обрізають собі нігті. Однак ними так само добре зрізати шкіру з людських підошв, розширювати людині ніздрі, відрізати вуха поволі, смужка за смужкою. Глокта зрозумів, що йому неймовірно важко відвести погляд від цих маленьких начищених лез, які блистіли в яскравому світлі ламп. «Я ж наче сказав вам більше не вертатися», – промовив він, але без звичної владності в голосі. «Сказали. Але відтак я подумала, а чому б не повернутися? Я не побажала розлучатися з певними активами в місці і дуже хочу скористатися певними діловими можливостями». Ейдер узяла ножиці, відрізала від нігти на великому пальці і без того вже ідеального тонесеньку смужечку, а тоді насуплено поглянула на результат. «А тепер ви навряд чи розкажете комусь, що я тут, а вже ж?» «За вашу безпеку я більше не тривожуся», – пробурчав Глокта. «А за свою, на жаль, тривожуся дедалі душче. Зрештою, немає такого каліки, якого не можна скалічити ще більше. Вам справді треба було докласти таких зусиль просто, щоб розповісти про свої приготування до мандрів?» Її усмішка лише поширшила. «Сподіваюся, мої люди не заподіяли вам шкоди». Я просила їх діяти обережно, принаймні поки що. Проте обережне викрадення – це все одно викрадення, хіба не так? Викрадення – це дуже негарне слово. Чому б не вважати це запрошенням, від якого важко відмовитися? Я ж принаймні залишила вам одяг, хіба ні? Конкретно ця послуга пішла на користь нам обом, повірте. І дозвольте спитати, на що ви мене запросили, крім болючого і грубого поводження і короткої розмови? Мене ображає те, що вам потрібно більше. Але якщо ви вже про це сказали, було іще дещо. Едер відчикрижила крижила ще один ковалок нігтя і зазирнула глоктів в очі. Невеличкий борг із Дагозки. Боюся, не зможу спати спокійно, доки його не буде сплачено. Кілька тижнів у чорній камері і задушення. І як мені можуть за це сплатити? Тоді прошу, процедів глокта кріз'ясно. Поки він дивився, як у ті леза чикають, у нього затріпотіла одна повіка. Це напруження для мене нестерпне. Гурки йдуть, він трохи помовчав, заскочений зненацька. Йдуть сюди? Так, до Мідерланду, до Адуа, до вас. Вони потай збудували флот. Почали будівництво після минулої війни, і тепер він готовий. Його кораблі можуть позмагатися з чим завгодно в Арсеналі Союзу. Ейдер кинула ножиці на стіл і протяжно зітхнула. Принаймні, я так і чула. «Гурський флот, як і казав мій опівнічний гість Юлвей, може це і справді чутки і примари, але чутки не завжди брешуть. Коли вони прибудуть?» Якщо чесно, я не можу сказати. Влаштувати таку виправу – це титанічна організаторська праця. А втім, гурки завжди були незмірно краще організовані, ніж ми. Тому з ними так приємно вести справи. Мої відносини з ними не були аж такими чудовими, але менше з тим. Скільки їх прийде? Гадаю, дуже багато. Глок та Вибачте, якщо моє ставлення до слів відомої зрадниці дещо скептичне. Тим паче з огляду на те, що ви доволі скупі на деталі. Хай буде по-вашому». Вас привели сюди, щоб попередити, а не переконати. Гадаю, я мушу зробити це для вас за те, що ви зберегли мені життя. Яка чудова старомодність. І все?» Вона розвела руками. «А що? Дама вже не може постригти собі нігті, нікого не образивши?» «А ви не могли просто не писати?» – зірвався Глокта. «Щоб мені не натерло під пахвами?» «Ой, та ну вас! Мені завжди здавалося, що невеликому натиранню вас не злякати». До того ж, це дало нам можливість поновити цілком приємні дружні стосунки. А ще ви маєте дозволити мені трохи потішитися після того, до чого ми не довели». «Мабуть, це так. Я стикався із менш симпатичними загрозами. І до того ж, їй вистачає смаку не зустрічатись у свинарнику. То я можу просто піти звідси». «Хтось узяв ципок?» Ніхто не озвався. Едер радісно всміхнулася, показавши глокті бездоганні білі зуби. Тоді можете поповстигати. Як вам таке? Це краще, ніж сплисти в каналі після декількох діб на дні, роздувшись, наче великий блідий слимак, і пахнучи, як усі могили міста. Гадаю, цілком не зле. Однак мене цікавить от що. Що завадить мені пустити своїх практиків в посліду з дорогих парфумів, наказати їм завершити розпочати, коли ми закінчимо тут? Надзвичайно характерні для вас слова. Зітхнула Ейдер. Мушу вам сказати, що один мій давній і надійний діловий знайомий має запечатаного листа. У разі моєї смерті його буде надіслано архілекторові, щоб розповісти йому, до чого саме мене було засуджено в дагосці. Глокта та кисло втягнув повітря крізь ясна. Саме те, що треба. Ще один ніж для жонглювання. А що станеться, якщо ви без жодних зусиль з мого боку помрете від гнилі? «Чи на вас звалиться будинок? Чи ви вдавитеся шматочком хліба?» Ейдер дуже широко розплющила очі, так ніби це вперше спало їй на думку. «У будь-якому з цих випадків, гадаю, листа все одно буде надіслано, хоч ви будете будете не невинуваті». Жінка безпорадно засміялася. «Світ, на мою думку, далеко не такий справедливий, яким має бути. І насмілюся сказати, що тубільці, дагоски, найманці в рабстві і перерізані вояки Союзу, яких ви змусили боротися за свою програну справу, погодилися б із цим». Вона всміхнулася так мило, ніби вони розмовляли про судівництво. «Мабуть, вам все-таки було однозмірно простіше, якби ви наказали мене задушити». «Ви читаєте мої думки. От тільки тепер уже пізно. Я зробив добре діло». А за нього, звісно, треба заплатити. До речі, а скажіть, ну мені перш ніж ми знову розійдемося. Сподіваємося, що востаннє. Ви задійні в цій історії з голосуванням?» Локта відчув, як у нього засіпалось око. «Скидається на те, що мої обов'язки з ним пов'язані. Ба більше, я присвячую йому весь свій час, вільний від сну». Карлот Дан Ейр нахилилася вперед близько, наче змовниця, поставила лікті на стіл і поклала підборіддя на руки. «І хто ж, на вашу думку, буде наступним королем Союзу? Брок? Ішер? Хтось інший?» «Про це ще трохи зарано говорити. Я над цим працюю». «Тоді кульгайте собі далі», – Ейдер випнула нижню губу. «І вам, мабуть, краще розповідати про нашу зустріч його пресвященству». Вона кивнула, і глокта відчув, як йому на обличчя знову натягнули мішок.